Я гадаю, спокійно мовив Проспер Альпанус, наливаючи в китайські чашки без усяких перешкод чудесну гарячу каву мокко. Я гадаю, вельми шановна панно, що ми вже тепер досить знаємо одне одного. Мені дуже шкода, що ваш прекрасний гребінець розбився на моїй твердій підлозі. «Я сама винна», – сказала панна, попиваючи з задоволенням каву. «Винна, що не догледіла. На цій підлозі треба бути обережною, щоб чого не кинути, бо, якщо я не помиляюся, це каміння, вкрите чудодійними ієрогліфами, які іншим можуть видатися тільки мармуровими жилками». То все тільки використані талісмани, шановна, тільки використані талісмани і більше нічого. Але ж, дорогий докторе, запитала панна, як могло статися, що ми з вами досі не були знайомі, що й досі наші дороги ніде не перетнулися. Різне виховання, шановна панно, відповів Проспер Альпанус, різне виховання на жаль, цьому виною. Тим часом, як ви, щедро обдаровані талантами дівчини могли в Джинністані цілком покластися на свою багату натуру, на свій щасливий геній, я, бідолашний студент, замкнутий у пірамідах, слухав лекції у професора Зороастра, такого собі старого шкарбуна, який про те страшенно багато знав за панування достойного князя Деметрія, я оселився в цій маленькій чудовій країні. — Як, — здивувалося панна, — і вас не вигнали, коли князь Пафнутій запроваджував освіту? — А вже ж ні, — відповів Проспер. — Мені навпаки пощастило цілком заховати своє власне я, бо що стосується освітніх справ... То я намагався виявити особливі знання в різних рукописах, які я тоді поширював. Я там доводив, що без волі князя не може бути ні грому, ні блискавки, що ми гарну годину чи добрий урожай маємо завдячувати тільки зусиллям князя та його дворян, бо вони десь там у залах дуже мудро радять раду, тим часом, як простий люд у полі лише орей сіє. Князь Пафнутій призначив мене тоді таємним верховним президентом освіти, я ту посаду скину разом із своєю машкарою, як важкий тягар, коли минула буря. Потай я робив добро, скільки міг, себто те, що ми з вами, шановна панно, вважаємо за добро. Чи відомо вам, добродійко, що це я вас попередив про навалу освітньої поліції? Що мені ви завдячуєте ті приємні штуки, які ви щойно показували? О, Боже мій, дорога панно, погляньте на тільки в це вікно. Невже ж ви не впізнаєте того парку, де так часто і так весело гуляли і розмовляли, з приязними духами, що мешкали в кущах, квітах, струмках. Цей парк я врятував своїм знанням. Він лишився такий самий, як і за часів Деметрії. Князь Барсануф, дякувати Богу, не так переймається чародійством. Він ласкавий володар і дає кожному волю. Хай кожен чарує, скільки хоче, аби тільки непомітно – та щоб податки добре платили. Отож я й живу тут, як і ви, люба панно, в своїм притулку, щасливо і безтурботно.